то тачки серпом махала, що і я не могла вігнатися. Яків промовчав, провів такий до між їхніми обістцями. Колишніми їхніми обіцями, бо ж уже не улянка у вергунів штири літа як жила. Це четвертий, огойше як час летить. А улянка раптом до вуха нагнулася, зашепотіла. У тебе, яську, красний син росте, моцним і розумним буде. Хочу ще таку дівку від тебе мати. І Він схопив за руку, повернув лице до лиця, Звернув у очі, що кошачими, Геть кошачими й миті були. Я що по-твоєму, жеребець, Щоб вергунам внуків стругати? Улянка не злякалася, а ти зуби вищирила, Губи склала по тому додочкою. Коханочку ти мій, люксусовий, Як пан ти скаже, і знову ближче до вуха. Цієї ночі у нашому гайку Стрінемось. Чуєш яську? Ти йому Рукою в груди і побігла. Дивився вслід І люто скраготав зубами. Знав, що не прийде. Ні за що не прийде. Це знав, що прийде. Що буде в них остання в їхньому На двох житті Така грішна здибанка. Останнє кохання. Пожадливе, квапливе, Зривання одежі на сухих, обрубаних кимось гілляках. Боже мій, відпусти мене від того спомену, просить тепер Яків. На дворі знову ніч, розгойдує цю й темну ніч рвучки осінній вітер. Б'ється обшипки, шарпає за двері, здається також за чимось квилить, Як і розтравожена душа старого Якова. Наприкінці літа, року Божого, 1931 якраз на третього православного Спаса, якого називають ще медовим і горіховим, куток млинище поліського села Загоряни, вперше в своїй історії побачив автомобіль. Ні, до гміни, в центрі села, коло літньої дачі графа Драницького, залізні звірі час від часу останніми роками навідувалися – дій, на тою дивину йшло дивитися з найближчих хат старий мале? Оточували, дивувалися, смокали, боячись наблизитися. Але до блинища віддаленого кутка, славного своїми величезними вибоїнами й баюрами на вулицях, баюри висихали хіба за найбільшої тривалої спеки, ніяка машина не добиралася. Та й до кого добиратися? Одні вергуни, що живуть на межі млинища і кузлів, хіба мають бричку? Той-то то до них на автомобілях не їздять. А в тій машині, що старанно обминала ями баюри, чорній, блискучі, з відкритим верхом, поруч з водієм, з у чорну під колір авта куртку, та в коричневій кепці сиділа гарна, хоч і захуда, як на сільський смак, пані в білому плащі на китці». Червоних рукавичках та червоному капелюшку з пір'їною збоку, з-під якого вибивалося пасмо рудуватого волосся, теж збоку, а ззаду метлявся доволі довгий хвіст, що сягав пліч. Біля однієї з хат машина спинилася і пані поманила пальцем жінку, котра стояла ко рід, а як та наблизилась трохи з острахом, бо що може доброго обіцяти зустріч з такою пещеною панею? то спитала по-польськи, як проїхати до помешкання Якуба Меха. Жінка довго міркувала, про якого Якуба йдеться, а тоді рішила, що певно про Яшка Платонового, Цвіркунового сина, бо ж другий Яків, що жив на млинищі Чуйків, був старим дідом. «Отако, о, по вулиці, а тоді он за тими тополями, наліво на їхню гулицю виїдете». У це віркунів тамачки хата з півником на воротях. Денькує барцу, сказала пані. Машина рушила. Доки доїхали до вказаної перстом жінки вулиці, водій кілька разів по Польськи чортихнувся. Мабуть, ніщо так не врізалося яково в пам'ять, як приїзд Зосі. Несподіваний, неочікуваний, схожий водночас на сон. Що не забути, з'яву ангела у глухому закутку села. Біля їхнього обійця з орієнтований півником на воротях, різьбяного півника Яків із забуж'я привіз неонілий подарунок. Водій спинився і за наказом Зосії посигнали. Яків якраз в'язав на подвір'я кошика для бульби. як не як свято, хоч порівняно з учорашнім успінням, з плинням по-їхньому менше – Годилися й робити легку роботу. Почув дивний шум. Подумав, невже машина в їхній куток забралася. Минулого дня було Успінське, Сплинівське розговіння. гостини в сусідньому селі, де був престольний праздник. Трохи випив, а пізно ввечері, протюпавшись сім верст пішака по дорозі, при виході з села, трохи з тамтешніми хлопцями, він добрався до згорєн. Дорогою до Гандзиної хати спинився коло Вергунівської оселі. Довго стояв і захмелілий, випрошував тінь у лянчину. І спагнув, що до Гандзі не піде. А вночі сон приснився, мов би скаче на своєму червоному коні, та не там, у Тарнові, на кінному полігоні чи ще десь, а тут, у селі, по якійсь сільській вулиці. А за ним, мов би, теж хтось скаче. Він озирається, і ніяк не може побачити обличчя вершника, що його не здоганяє, а червоний кінь починає раптом летіти. Над вулицею, над хатами. Підвівся, відклав кошика. Точно, на подвір'ї вже мати з острогом за вугла виглядають, а з машини, бачив такі в Тарнові, в Варшаві, Гдині, виходить пані Пава, розкішна, ніби з казки. Щось каже, нахилившись до шофера, а той рукою заперечливо махає. Дві хвилі треба було йому, щоб опізнати, несказано здивуватися. «Зося?»